i cilin ekziston dhe i cilin e ka përmendur Allahu më shumë se çdo më shumë se çdo gjynaft tjetër shirku. Ka paralajmëruar të gjithë profetët prej dëm të shirku të rrezikut të tij në dynjën e ahirat. Ëndër ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an se shirku është pa drejtësia më e madhe, është pa nga padrejtim më të madhaja që bëhen ndaj hakut Allahu subhanahu wa taala. Sepse shirku do të poth Që të bazosh kryesën me kryuesin Ose kryuesin me kryesën Në një përveçorive që i takojnë vetëm Allahut Subhanu wa Teala E si mund bazohet kryesën me kryuesin Kjo lojgje nuk hynë në logikën e njëri u të shëndosh Por hynë vetëm në logikët atyre të cilët I ka ma gjepë së shëjtani Dhe jenë bërë ushtëri e ti Dhe se bashkër dhe jenë në gjëhenem me të të përjetëshëm Shirku është padrejësia më e madhe, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala është krijuesi i universit, krijuesi i njerëzit, krijuesi i gjithëve dhe i çdo gjëje. Njerëzit jetojnë në tokën e Allahut, hanin prej rriskut të Allahut dhe jetojnë me mëshirën e Tij. A vlen pas kësaj që njeriu t'ia dedikojë jetën e tij dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala? A vlen që njeriu t'ia dedikojë jetën para as Apo statuja dhe Apo dikuj tjetër Ablem që diçka Që i tako vetëm Allah Tja dedikoj dikuj tjetër përvecë Allah Kër vetëm Allah subhanu wa ta'ala Shari që ka kryuar Në token e ti jeton Me lejen e ti jeton Me lejen e ti merë frym Ha, pi, fle Edhe kënashit në të jet Pandaj Allah subhanu wa ta'ala Ka thënë në Kur'an Inë në shirkë e ladhul munadhim Shirkë u është padresi shumë madhe Allahu subhanu wa ta'ale Ka qëtu shirkën padresi shumë madhe Për në edhe Allahu i madhuruar Në ka parën e mëruar të ruemi Për iksaj padresi të cilën Allahu subhanu wa ta'ala Nuk e toleron Nuk e toleron Sëpse nuk e përnon Dhe gjika pasër në e pasër njërëzoj Në cilë në ka kryu Allah njërion Edhe nuk e nëzit njërion Të kjo gjunaf As epshi As dëshirë e ti Për të knachur Po e nëzirë vetëm pis liku i shpirtit ti Shikoni për shumë njëriu Bëni moralitet nga epshi Zirë me njëzit nga zemrimi Ha haramim ha, Nga nevojë që ka për tjetuar Po shirë ku për sepen Nuk ka as një loj nevoj Dhe as një loj kënejsi e të vërdet në të është vetën pisliku i shpirtit mushrikut A i cili e nëzit njeri u që ti bëj shok Allah subhanu wa ta'ala Kura i ishi pashok Allahu i madhuruar zemrojot pre mushrikve Më shumë se të zemrojot pre shdë kuj tjetër Edhe Ademi a.s. u thot njerë zë ditën e gjukimit Masi ata i vim për të kërku e ndëmjëtsim U thot atyre e shkoni të kënuha a.s. Sëpse o në kam në bërë një gjunaf Edhe Allahu e zemruar sot me i zemrim Ti nuk u zemruar për patikur si ky zemrim dhe asku por s'ka për tu zemruar më si ky zemrim. Dhe Allahu subhanahu wa taala gjithashtu ka thënë në Kur'an innal ladhina ittakhadhu al'ijla sayanalu hum ghadabum min rabbi mudhllatan fi alhayati ad-dunya wa kadhalika najzi almuftarin. Ata të cilët e morën Vichin si Zot, do t'i kapë ata zemrimi i Allahut. Ço thot Allah i madhëruar Do t'i kapi ata zemrimi Allah dhe poshtrim në dy nja Dhe ne kështu ish përblem Ata që shpifin Dhe më dhe në që shpifin dhe Allah subhanu e ta'ala Dukë e për të nduër së Allah ka rival Përfundimi t'yre është në dy nja është poshtrimi Edhe në hjetë të zemrimi Allah subhanu e ta'ala Ma të dhe zemrimi që nuk në qëtë për i t'yre më kur Si kur së Allah i madhura ka për të nduër për njezit Që e njësën Allah dhe janë të për fundimin e mirë, edhe kërna i në këtë botë dhe kërna i sinë Allah në Allahun botën tjetër, për këta ka premtuar, për mushrikat ka premtuar, për fundimin e kësh në të botë dhe për fundimin e kësh në botën tjetër. Allah subhanu e ta'ala nuk e falë të gjunaf. Nuk e falë të gjunaf, se këj gjunaf është gjunaf o mejrandë, këj gjunaf është gjunaf o mej pistë, Pandaj Allah subhanahu wa taala ka than inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allahu nuk e falti brodat i shok nuk e than Allah subhanahu wa taala ti bdat i shok na durim wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha dhe fal por veç kësaj por veç saj gjëje ose por veç ti gjinahu çdo gjë tjetër te cilin ne i, i dëshiron ta fal pandaj Allah madhuru mund t falit por veti që nuk i bën shok atij qdo dhe gjunaho ndërësa këta nuk e falë Allahu Subhanu wa ta'ala dhe nuk me e të me e që i, i bërë shokë Allahu të madhëruar vetëm se zjarin e gjehnemit vetëm a i është miku i ti shoku i ti dhe përfundimi i ti përhershëm ma di Allah Subhanu wa ta'ala ka tërguar të i dhe gjithashtu dhe një hadith këtësi ku thotë o birë e ademit si kur ti të, të me vish mua me gjunahe sa toka por nuk më ke bërë mua shok nuk më ke bërë sh nuk i ke bër shok Allahu subhanahu wa taala na dhurim. Po pastaj vjen tek un, edhe un do të vigj gjithashtu përderisa nuk e bësh shok, do të vigj gjithashtu me sasinë sa toka me falje. Do të thonë Allahu i madhëruar, tërgohet i mëshirshëm për ata cilën do të i bëjnë shok atij, edhe pse ata janë gjunafçar, edhe kjo është natyrë e çdo njeriu që ai gjunafçar. Por nëse njeriu ruhet nga shirku, gjithashtu mushriku ka përfundim të keq. Që në momentin kur ai vdes ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Bara ibn Azib në mushtenin Imam Ahmedit se mushriku kur i vjen dëka i vjen meleku i vdekjes për t'i marrë shpirtin dhe i thotë dilo shpirti i keq në zemrimin e Allahut dhe nxjerrat atë do siç dal rrodhja nga leshi i lagur me zor i del shpirti i kputën ta marrët në trup dhe vuar shumë në momentet e vdekjes dhe e sa ku e merë shpiritin e ti nuk e mba në dojnë një sekund dhe e marrën e të me lajket e dënimit të cilët e presim e i qefim për i zjarri që kundormon një e të keqe si e me e keqe që eksistant dhe në dy nja sepse a i ishte i keqe në dy nja bëndë e gjunafin më të keqe në dy nja ishte i pistë dhe pistë likur e ti kundormon gjithë pokën pa nga e dhe a i meriton të pistë në dhe të keqe në ahiret një gjithet l edhe derisa ku shkon qenë dyjaus nuk e ketë kanonata sepse nuk e meritojnë që ngjitur larg tek Allahu sepse është larg Allahu subhanahu wa ta'ala atje nuk i hapen portat e qiejve nuk i hapen portat e qiejve edhe e hedhin me lajket nga larg me forcë o me yushrik billahi fe ka'anna ma kharra min as-samaa aiçi bën shok Allahu tash një sej sikur të, si të bjerë larg dhe qielli që do thotë që të bjerë larg dhe qielli ropës më haja përto se ti bën shok Allahu subhanahu wa ta'ala Fë ka anë në më, më në kharra më në më në samaj, fë të khtafu tajrë, au të hu i bi i rrihu fi me kanin sahiko. Thot, është një sojë si a i personit që i bi në lartë qëllit, dhe ndërko që është duke e anë e rëmbej zështë, ose e hedh e anë në një humlejë të felë. Ky është shembul i mushrikut, edhe kështu e hedhën me lajket atë, në qëllit parë, me forëtë, dhe e sa shkontë të trupi ti, dhe po fundimi ti në dënimin e varët ishë i rëndë, ma di ka të rëgua zedin në thabit në hadithin e sartë, thot ishë me profetin sallallahu a.s. në Medina, në një prej kopshërë të fisit benun në të gjarë, dhe thot, profetin sallallahu a.s. kishtë hypur në një mushkë, u afua pan në disa varëve, thot transmitu e se mund të ishin 4, ose 5, ose 6 varëve, nuk e manë në një, e thot, mushkëja e profetit sallallahu alejhi dhe sellem u tremb dhe ishte gati duke erëzuar profetin sallallahu alejhi dhe sellem për tokë. Atëh profeti sallallahu alejhi dhe sellem kur pa ato varrë tha, "Kush prej jush i dikto varrës së të varë, kujt janë?" E tha një prej sahabëve, "Unë i dogjë Allahut." Tha, "Kush kanë vdekur këta?" Tha, "Këta kanë vdekur në kohën e shirkut, në kohën kur ata ishin mushrik, domon para se të vinte Islami, ishin mushrik." I tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem, që umet do të spervohen në varrët e tyre. Njerëzit ti umet do të spervohen në varrët e tyre. Domethënë, të gjitha ato cilët kanë qenë në këtë kohë do të spervohen në varrët e tyre. Dhe thot sikur mos kisha frikë se ju do të trembëshit nga dënimi i varrit dhe nuk do ta varrosit pas kësaj një tjetrën, do ti si lutesh Allahu që të mësonte ato dëgjoni dënimin e varrit që un dëgjoj. Po mësonte Allahu ato dëgjoni dënimin e varrit që un dëgjoj, dera kta ishin njerëz që kishin dhënë kon në, në njëancë mushrik i kështë në bërë shokë Allahu subhanu wa ta'ala. Nuk kështë një justifikim për shirë kënë të të jure, edhe nuk ka se sitë këtë justifikim a i kështë i bërë shokë Allahu subhanu wa ta'ala, mëse Allahu subhanu wa ta'ala, hoa ka marrë besën të gjithë njëzve, që ku kanë qënë në kurrizën e baba të të jërë demit, ku thot, o i dhe akhada rabbukë min bani adam, min dhuhurim dhurrijetahum, o ashhadohum ala enfusim, alastu bi rabbikum Tho të kujto ku Allah i mori besën i mëzori i fëmijët e ademi në kurizi tyre dhe u mori atyre besën u tha, a nuk jam mund zëtë juaj, a ta thëm po. Tha se mos thoni ditën e gjykimit ne ishim të shkujdes dhe nuk e dinim këta. Dhe mos thoni se babalar ta ne kanë humur ne, a ta ishim në shirë ku se ne nuk dinim do që më ta. Dhe më thëmë nuk ka jësivikim të ka Allah i që i bërshodë Allah subhanu wa ta'ala. Pandaj dhe mushrikët që kanë jetuar para ardhisë kohë, së kohës së profetit sallallahu alejhi dhe sellem, ata janë në xhehenem. I pari tyre kanë gjenën armë bin luhay, i cili ishte shoqëriku në gadishullin arabik, edhe të tjerë pas tyre për të cilët ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, unë kam parë ata në xhehenem duke tërëgjur zvarr, zorrë dëtyre. Kishën vdekur në kohën e injorancës. Gjithashtu shpytur për baba i dhe nëna e ti profeti sallallahu alejhi dhe sellem, dhe ka qenë ata në xhehenem sepse ka më vdeku më shrik në më thënë që është e është shumë rëzikshme dhe ajo që e bëmë të rëzikshme është se profetit sënë Allah ka të regua që shirku është me i fsheht në këto umet se sa milingone e zed në rësire në natë në në një gurë, në një gurë të zi është shumë i fsheht edhe aty u tre mund sahabë dhe i thane ojtë dëgoj e lot si është gjithje me që që nga ka që i fshe shirku dhe mund I tha profetës sallallahu a.s. Të lutën e allahu të të shpëtoj nga shirkut Të lutën e allahu të afali shirkut që e dini E dhe të shpëtoj nga shirkut që nuk e dini Allahu ka të reguar në kuran që mu shriku A i cili bërshok allahu s.a.s. A i eshi pist Ma dhja i esh burimi i pislikut Dhe nga që e shi til A i do hy në gjehrem E dhe digjen në të Në përjeci sepse pislikun E ti nuk e pastron zjarëj Ndërkohë që besimtarët muslimanët, të cilët nuk i kanë bërë shokollahun subhanahu wa taala, do hyjnë në xhenem për gjunavät që kanë bërë. Më pas, mbasi të pastëruar nga gjunavät e tyre, do dalin, do hyjnë në lumen e jetës ku do të, të mbijnë trupat e tyre që janë ndjekur dhe anëbër, qymyr nga zjarri, edhe kur të mbijnë përcish do futen në xhenet sepse profeti sallallahu alaihi dhe sallam thotë, nuk ka për të hyrë në xhenet vetëm se shpirti i pastër pa ne dhe ta fut në gjënet për të pastruar kurse mushrikën nga që janë të piz dhe pisliku i tyre është në jëloj që nuk pastruarët asme uj, asme krip asme i gjë, ja, asme gjëhlem pa ne dërinë në gjëhlem për jëqëm ja juhe lëdhine amënu innë me lë mushrikune në gjës o ju që keni besuar mushrikët janë në gjës janë pisliku vet dhe pisliku falaj e krabu lë meskjid e lë haram e ba'da amim hadha pa ndajt mos jafrohen Jamis haramit domdhë qabës pas këtij viti. Kjo ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala për shokat pjesëllikut të t t tyre. Gjithashtu ka treguar Allahu i madhuar që ata janë të përjetshëm për shkarkirut e tyre. Fot innal ladina kafarun lan tugni anhum amwaluhum wala auladun min Allahi shay'a ulaika ashabun nar lahum fiha khalidun. Ata cilët kanë mohuar, këtu ka mohuar, është njësoj që më thon kam burr shirq, sepse kufri dhe shirku janë të dy Po thujse një të gjë, një person i cili bën shokollat, ai është mosbesimtar është qafir, dhe një person i cili është qafir, ai patjetër është mushrik. Prandaj Zotallaj i mëdhëruar ata cilët kanë mohuar nuk u bën aty të dobi fëmijët e tyre dhe pasuria e tyre. Ata janë banorë të zjarrit dhe në të janë të përjetshëm, në të janë të përjetshëm. Gjithashtu ka treguar Allahu subhanahu wa taala se Allahu i mëdhëruar Xhenemin e ka bërë gatitur postacerisht për ta Dhe më dhe në gjëhnemë është kryuar po saqërish, po më shri këtë të cilët i bënë në shokë Allah subhanu wa ta'ala, ku thotë vëtë të kunaralleti u idet lil kafirin. Thotë dhe ruaj unë i prej zjarët i cilë e shpregatitu për qafirat, dhe më thëmë për ata të cilët kanë nëhojë Allah dhe i kanë bërë shokë Allah subhanu wa ta'ala. I dhe shtu ka të rëgua Allah i më dhe ure për përjecime të ure në gjëhnemë dhe thotë, ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا اته تلك كانوا وهوا وكان تينغوا برهابهن في ركوس الله اتا كانوا همم يهوميت لاغد يا نغوا نغره ورثه ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليوفر لهم ولا ليهديهم طريقه فتتصير كانوا وهوا وكان بادرثي وبادرثي مع ماده شركوا ataqum nuk i udhëzon vëllai i madhuer vetëm se në një rrugë të vetme lem yekun ila li yahdihum wa li yufira lahum wa la yahdihum tariqa nuk mund të thonë allahutaala as mund të udhëzohet vetëm se në një rrugë të vetme inna tariqa jahannama khalidin fiha abada wa kana zalika 'an al allah yasira vetëm se në rrugën e jahnemit ata janë të përjetshëm atë dhe kjo për allah subhanahu wa taala është shumë e thjeshtë në fundi Shirku i fshin të gjitha punët e mira. Edhe kjo të regon dhe kjo tregon vëllazë që personi mbas të, po të hyn në Islam, kë nuk do falje as bie më në shirk. Sepse mos dinë në mos shirk nuk do kishte nevojë falë tot Allahi më dheuar që Allahu ia fshin punët e mira mushrikut. Po ka mundsi njeriu të hyjë në Islam, edhe mbas të hyjë në Islam bjerë shirk dhe t'ia fshië Allahu të gjitha punët e mira dhe përmundimi i tij te xhenemi. Madje Allahu subhanahu wa taala këtë gjë ja ho profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Wo neqad uhiye ilejk wa ilal ladhina min qoblik tishfaurty dha duer qe ka nje mpara teje doon gjithë profetëve u ështëën kjo fjalë lain ashraqt nese ti bën shok Allahut i do profeti t i sallallahu alajhi wasallam dhe kjo është për gjithë ne nese ti bën shok Allahut la yahdathanna amaluk do të shje të gjithë pa punë të mira wala takunen min al khasirin do jeh prej të humburve nëse mund Allahu na m'adhuruar të na ruaj nga shirku i dukshëm dhe i fshehtë në logon e zarë i jehnëmit me mirësinë dhe mëshirën e